السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد mabadak muhammedi allah subhanahu wa ta'ala na kumtakiya mtumani muhammadin sala na salam zin fikie akitujalia allah subhanahu wa ta'ala katika darasa yetu ya leo zinapatikaniwa katika kitabu ama risala ya raqais fi tarbiyati alabnaa tutangazia risala ambayo inaangazia misingi ya kuwalea watoto katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile kwa mujibu wa mafundisho ya mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Taalif aliyetunga risala hii ni shaykh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahu Allah la'gona madhumni yakutunga kitabu hiki ya amali sala hii ni kwa ajili ya kuweza kuwasaidia wazazi ambao labda hawana ujuzi kuwalea watoto wao namna sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala iliwafunza kwa sababu wengi katika wazazi wa kiume na wa kike watoto na Allah subhanahu wa ta'ala walakin wengi wao ukiangalia kwa jicho la ndani utapata kwamba wanajua kuwalea watoto katika msingi ambazo kwamba ni za kawaida ya kuwanunulia chakula na kuwaweka katika sehemu ambayo kwamba wanafaa kuishi na vile vile kuwasomesha shule na kadhalik lakini katika msingi ya dini wengi wameghafilika kwayo ndio Sheikh akatueleza katika mwanzo wa kitabu ama risala فإن من أهم الواجبات الجسيمه والأمانات العظيمه التي يجب على العبد أن يعتني بها في هذه الحياة ابنائه حقيقه كلت هو مهمو زيدي والواجب اللي يكون مكبو زيدي ني هي نا امانه اللي يكون مكبو الله سبحانه وتعالى اممجاليا مجا ambao kwamba amana hiyo sio nyingine bali ni amana ya watoto katika maisha ya mwanadamu Allah Subhanahu wa Ta'ala akimjalia amana hii ya watoto basi itampasa aweze kushughulikia kwa uzuri zaidi jambo la kuwalea watoto na kuwapatia adabu na kuwanasihi na kuwaongoza ni jambo mbolo kwamba inatoka kwa wazazi na endapo wazazi wakizembea katika shughuli hii ya kuwalea watotoo kwa njia ya Allah na kuwapatia adabu na kuwaongoza na vile vile kuwapatia nasaha basi itakuwa wamepoteza amana kuu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewapa wailinde na wehifadhi qala Allah Ta'ala unda zikurehe liasafi wa muuminiin Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha na kutueleza miongoni mwa sifa ya waumini wa akasema walladhina hum li'amanatihim wa 'ahdihim ra'un miongoni mwa sifa ya waumini ni wale ambao amanatihim kwa amana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa wanafaa kuzichunga na vile vile ahadi zao hii ni miongoni mwa sifa ya waumini, kuchunga amana na vile vile kuchunga ahadi. Hii ni miongoni mwa sifa ya waumini. Na vile vile tunafahamu kwamba naam, amana ya watoto inatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na itakapotufikia sisi, basi inakuwa ni jukumu letu kuweza kuilinda amana ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupatia. Waqaala Ta'ala aidan ya أيها amanu la takhunu Allaha الله rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun Allah subhanahu wa ta'ala anazidi kutueleza kuhusiana na sifa ya muamini akitueleza enyi mlioamini katika suratul anfal enyi mlioamini msimfanyie khiana Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na mtume wake wala msimkhini msikhini amana zenu wala msikhini amanazeni hali ya kuwa mnajua hii ni nasaha ambayo inatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kutufungua akili zetu kwamba hizi zote ambazo kwamba tumejaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala miongoni mwayo ikiwa ni watoto ni amana kwa hivyo tunapewa nasaha na Allah ya ayuha allazina amanu enye mulioamini la takhunu Allah wa rasul مُسْمِخِينِي الله سبحانه وتعالى pamoja na mtume wake watakhunu amaanatikum vile vile msikhini amaana ambazo kwamba mumepewa zenu wa antum taalamun hali yakuwa mnajua wallahu azza wa jalla kama annahu wahaba al-abaa hadhihi an-ni'mah al-adheema fa qala ويَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ كَمَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَلْقَوَتُنُكُ وَذَذِي وَوِيلٌ وَكِيْمٌ نَ وَنَوَاتِقَ نِعْمَهِي كُ نِعْمَهِي عَظِيمٌ أَقَسَمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي سُورَةِ الشُّورَى آيَة 50 لِلَّهِ مُلْكُ na ardi ni Allah wa Allahu azza wa jalla yakhluqu ma yasha ana umba apendavyo ana atakavyo yahabu liman yashau inatha Allah subhanahu wa ta'ala hum tunuku amtakae watoto wa kike wa yahabu liman yashau dhukur na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala hum tunuku amtakae watoto wa kiume au yazawijuhum dhukran wa inatha Au Allah subhanahu wa ta'ala huwatangania watu watoto wa kiume na vile vile watoto wa kike na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anamfanya mtakaye aqima tasa innahu alimun hakim hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi na nimuweza kwa hiyo tumepata katika aya hii faida kwamba watoto kujaliwa watu ni zawadi ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawatunuku awatakaye Miongoni mwa watu wanapata watoto wa kike pekee yake na miongoni mwa watu wanapata watoto wa kiume na wengine vile vile huchanganyiwa watoto wa kiume na wa kike na wengine wakafanya kwa matasa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio mwenye hikma katika kila ambacho kwamba anatenda Sheikh anaendelea kutueleza fa innahu qad atamanahum 'alayha wa awjaba 'alayhim huquqan wa wajibat wa ja'alaha imtihanan wa ikhtibaran lilaba' fa in qamu biha tijaha abna'ihim kama amarahum Allahu 'azza wa وثواب جزيل وانفرطوا فيها فقد عرضوا انفسهم للعقوبه بحسب تفريطهم قال تعالى يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكه غلاظ شداد شيخنا توليزا حقيقه امنه هي وليا بها وانادم الله سبحانه وتعالى في amewapatia wajib ya kuwatendea hao watoto na vile vile kunayo haki hukuku ambazo kwamba vile vile wazazi wanafaa kuwatendea hao watoto wao kisha Allah subhanahu wa ta'ala kajaalia amana hiyo ya watoto kuwa ni mtihani kwetu tusisi wazazi endapo watu wataweza kusimamia na kuzilinda amana hizo yanazostahiki walivoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala basi watakuwa ni wenye kupata thawabu kubwa na vile vile watapata malipo kemkemu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na endapo watazembea katika kulea wale watoto katika kuchunga amana hii ya watoto basi itakuwa ni sababu ya kupelekea nafsi zao katika kupata ikabu na adhabu za Allah Subhanahu wa Ta'ala kulingana na kuzembea kwao kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala akatupatia nasaha waumini akitueleza Enyi waumini wa kweli. kuu amfusakum okoeeni nafsi zenu kutokamana na moto wa Jahanna na vile vile muokoe nafsi za ahali zenu ambao kwamba ni wake zenu pamoja na watoto wenu. Moto ambao ni mawe. Moto ambayo kuni zake ni mawe wa kudhana nasu hijara kuni ambazo kwamba zinawasha moto ule ni watu na vile vile mawe kwa hiyo ni jukumu letu sisi wazazi hasa hasa wa kiume aya hii ilipokuja kwamba wanaangaziwa wazazi wa kiume wao ndio wanaostahili kuchunga amana hii amana ya wake zao vile vile amana ya watoto wao kutokamana na moto wa jahannam endapo wakizembea katika hili basi itakuwa ni sababu ya wao kwanza kutangulia motoni kisha wafuatwa wanawake zao kisha baadaye watoto wao wakano kuwafata katika moto wa jahannam aadha nallah falaaya na adheemun fi wujubi riaati alawlad wa watar tarbiyatihim walinaayaati bi ahwalihim aya hii asili yake kubwa inatujuza kwamba ni wajibu kwetu sisi wazazi wa kiume na خسخاس wake hasa hasa wanaume kuolea watoto wao na kuwapatia adabu na am na kushughulikia hii masala kiuzuri zaidi qala al-khalifa ar-rashid ali ibn abi talib radhiyallahu anhu fi bayan hadhihi al-aya allimuhu wa addibuhu ali abi anhu ya amanu anfusakum wanasema kwamba maana yake ni alimuhum wafunzeni watoto wenu pamoja na wake dini yao ya Kiislamu wafunzeni nguzo za Kiislamu wafunzeni adabu ambayo kwamba inaambatana na adabu za Kiislamu wa ani nabi sallallahu alayhi wasallam takidu hadha al-amr wa bayan tahattumihi ala al-aba'i fa kullukum ra'in wa مسؤول عن الإمام الامام راع وهو مسؤول عن رعايته والرجل راع في اهله ومسؤول عن رعايته والمراه راعيه في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعايتها والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعايته الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته ni kutoka kwa Rasul alaihi salatu Wasalam والسلام akitilia mkazo jambo hili la kuwalea watoto kwa manhaji ya Allah Subhanahu wa Taala na vile vile anabainisha umuhimu wa kuwalea watoto na am kwa wazazi kisha akatueleza عليه Salatu والسلام nyote ni wachungaji na nyote mtaulizwa kuhusu kwa yale ambayo kwamba mlikuwa mnayachunga mtaulizwa kuhusiana na yale ambayo kwamba muliko mnayachunga kisha akaanza na kwa wale ambao kwamba ni wachungaji akasema kiongozi ni mchungaji anataulizwa kuhusiana na raia wake wale ambao kwamba walikuwa wakiwa na vile vile wapili ni mwanamume kwa nyumba yeye ni kiongozi kwa mke wake na kwa watoto wake na ataulizwa kuhusiana na wale ambao kwamba alikuwa akiwachunga katika nyumba kama ile watatu akasema ni mwanamke atakuwa vile vile ni mchungaji kwa nyumba ya mume wake akichunga mali ya mume wake akichunga watoto wa mume wake na ataulizwa kuhusiana na yale ambayo kwamba alikuwa anayachunga na vile vile mfanye ni ni nne, atakuwa anaulizwa kwa sababu ya ni mchungaji wa mali ya bosi wake mali ya bwana wake mali ya tajiri wake ataulizwa kuhusiana na vile vile mali ile ambayo kwamba alikuwa akiyachunga kisha rasul Alaihi salatu wasallam akatutanbashisha na kutujuza kwamba nyote ni wachungaji na nyote mtaulizwa kuhusiana na yale ambao kwamba walikuwa wanayachunga sheikh akatoa faida katika hadithi tuliyosoma akasema fakauluhu masulun qaul يا رسول عليه الصلاه والسلام مسؤول يا قبا متاوليزوا نتذكير بسؤال الله عز وجل للعبد عن هذه الأمانات إذا وقف بين يديه يوم القيامة انا اسمع قولي يا رسول عليه الصلاه والسلام يا كتوجوذا leo hii kwamba tutakuwa mas'ul ni kutukumbusha kwamba kunayo siku والله سبحانه وتعالى اتسمميشو mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na ataulizo kuhusiana na amana zote ambazo kwamba alikuwa amepewa huku duniani bal qala ba'du ahli alilm bali ba'dhi ya wanazuoni wamesema inna Allahu 'azza wa jalla yas'alu alwalida 'an waladihi Baadhi ya wanazuoni wa Kiislamu wanasema kwamba hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama atakuwa ni mwenye kuuliza mzazi kuhusiana na haki za yule mtoto. Je, amemtendea? Je, amemfunza dini yake? Je, umemlea katika malezi ya Kiislamu? Je, ulikuwa unamuelekeza katika mwelekeo kwamba ni mzuri? Ataulizwa mzazi siku ya kiyama kuhusiana na amana hii ya malezi ya mtoto wake kabla ya mtoto kuulizwa kuhusiana na na umhaki ya mzazi wake fanahu kama anna lilabi ala binhi haqqan haqiqa bila shaka kama vile mzazi akona haki juu ya mtoto wake vile vile mtoto atakuwa na haki juu ya mzazi wake kwa hiyo kila mmoja ataulizwa upande ya uzazi wataulizwa kuhusiana na malezi ya watoto wao siku ya wa kiyama na Allah Subhanahu wa Ta'ala na vile vile upande ya watoto wataulizwa kuhusiana na haki ambazo wazazi waliwafunza je waliweza kuyatekeleza wataulizwa kuhusiana na haki ya kuwatendea wema wazazi wao je waliweza kuyatekeleza walakin mahalu shahid ni mzazi atakua ni yeye kuulizwa kuhusiana na malezi ya mtoto wake kabla ya mtoto yule mtoto kuulizwa kuhusiana نعم حقك ياك كنتديه امززي وكي قال ابن عمر رضي الله عنه ادب ابنك فانك مسؤول عن ولدك ماذا ادبته وماذا علمته وانه مسؤول عن برك وطواعته لك ابن عمر رضي الله عنه انا تولزا كما ادب ابنك فونديشا متتؤوا اكو اداب جيبا فونديشا متتؤوا اكو فانك مسؤول عن ولدك حكيك بلا يشكا وتاوليزو سكو يوم القيامه كوحسانا ماذا ادبته جه وللمفزه نيني متتوتو واكو وللمفزه ديني yako ديني yake جه وللمفزه الله سبحانه وتعالى ني ناني جه وللمفزه فرائض الله سبحانه وتعالى ameku amewafardhishia وماذا علمته وممفزه wa innahu mas'ulun vile vile mtoto wako ataulizwa am birrik kama alikutendea wema wa lak na kama alikutii siku hiyo Suali hizi tuiandalie jawabu leo hii leo hii tumepewa amana siku ya tama itakuwa ni maswali basi tuandalie hizi suali jawabu ambayo kwamba Itamridisha Allah subhanahu wa ta'ala fa Allahu كما اوصل الأبناء ببر ابائهم ووجوب الاحسان إليهم بقوله كما في الايه ايه الله سبحانه وتعالى اليووصي نعم وتوتو كقوتنداء وذازي واهما ان في الايه كووفنيه احسان الله سبحانه وتعالى اكايهله ووصين الانسان بوالديه حسنا tukawasiya monadamu tukamohsia monadamu biwalidaihi husna amtandae wazazi wake wawili wema hii ni wasia wa Allah Subhanahu wa ta'ala kwa watoto kuwafanyia wazazi wao wawili wema faqad awsal aba faqad awsal aba'u bilabna'i kama vile vile ha watoto walivyohusiwa na Allah Subhanahu wa ta'ala kuwatendea wazazi wao wema basi vile vile wazazi watakuwa wameusiwa kuhusiana na watoto wao wanafaa kuwa ndiyo walezi wa watoto wao wawalee katika njia ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyfunza waelekeze wa watoto wao katika kufanya tabia nzuri namna Rasul Alayhi Salatu Wassalam alivyotueleza qala ta'ala amesema Allah Subhanahu wa Ta'ala yusiiukum fi awladikum kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anawahusie nyinyi wazazi juu ya watoto wenu wa kuwafanyia kadha wa kadha Allah subhanahu wa ta'ala vile vile hakusahau kuwahusia wazazi kwa kuwafanyia watoto wao hukuku kadha wa kadha waqad akhbarana nabiyuna waqad akhbarana nabiyuna alkarim sallallahu alayhi wa كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهونانيه يهويدان أو ينصرانه أو يمجدسانه كمثل البهيمه تنتج البهيمه هل ترى فيها جدع عليه الصلاة والسلام ان تؤلاءا كما كو حقيقه كووازذي واوي كنايو اثاري كنايو اوسويشي وهالياجو كووتوتواو كنايو اوسويشي Wahali wa ya juu kutoka kwa wazazi kuelekea kwa, kwa watoto wao kwanza katika aqida zao katika aqida zao na imani yao kunayo athari kubwa zaidi na am kwa kutoka kwa wazazi kuelekea kwa watoto wao vile vile kunayo athari na ushawishi mkubwa kutoka kwa wazazi kuelekea kwa, kwa watoto wao ambayo kwamba ni kuelekea katika dini yao yani mzazi dini yake ikiwe na yumba yumba basi anakuwa na ushawishi mkubwa wa kuweza kumnyumisha yule mtoto vile vile katika dini yake vile vile akida ya mzazi itakapokuwa inayumba yumba basi atakuwa ni sababu ya kuyumbisha vile vile akida ya mtoto wake vile vile akhlaq ndiyo usiseme tabia ya mzazi ndio vile vile mtoto atakuwa anashikamana nayo mzazi atakavyokuwa anafanya katika tabia zake kama ni tabia nzuri basi mtoto yule vile vile atashikamana na tabia hiyo na kama ni tabia mbovu itakuwa ni ushawishi mkubwa amemshawishi yule mtoto wake kuwa katika tabia hiyo mbovu kisha alayhi salatu wassalam akatueleza katika hadithi nyote kulu maulud yani kila kilichozaliwa kinazaliwa katika maumbile na asli ya uislamu kila kilichozaliwa kinazaliwa katika maumbile ya kiislamu kisha wazazi wake ndio wanamshawishi ima awe mayahudi ama awe mnasara ama awe majusi waabudu moto sha rasul alihi salatu wasalam akatupatia mfano akasema kwa mfano naam hayawan ama bahima wanapozaa bahima naam mfano nguzi ama kondoo wanapozaa utapata mezaa mfano wake mbuzi anazaa mbuzi mwenzake Ambayo mbuzi kama yule anakuwa hana alama ya aina yoyote ile mbuzi anapozaliwa na mbuzi anakuwa hana alama ya aina yoyote ile ya labda kukatika ama kadhalik ila ikitokea kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini tisa wanakuwa katika hali nzuri kisha shekha anasema وهذا مثل بليغ مخصوص رسول عليه الصلاه والسلام amato mfano waju ambaye kwamba kila mmoja wetu anaweza فإن mfano hii fana تنتج في العادة والمشاهد fil'ada walmusahadi bahai masalima min aluyub hakika anapoza هو huwa nadza mnyama ambaye kwamba katika ada anakuwa katika asibia yake ya uzuri hana alama yoyote yamesalimika na aibu ya aina yoyote ile fiha jid'un au qat'un fi yadhiha au fi udhunha au fi rijliha nyama yule anakuwa hana alama ya aina yoyote anakuwa haja katika sehemu yoyote imma katika mkono wake ama katika sikio lake ama katika mguu wake wa innama yahsulu dhalika min sahibaha walakin baada ya kuzaliwa na usalama wa aina ile na usalama nzuri zaidi utakuja kukuta anapata alama kutoka kwa yule ambaye kwamba anamlea ama anamchunga sahibiha au ra'iha yule mwenye atakuwa anaishi na yule mnyama Ima ni mnyama mwenzake ndio atapata mwenye, atapata kumdhuru ama mchungaji ambaye kwamba anamchunga Ima biihmalihi Ima kwa kuzembea kwake au bifiilihi mubashara ama kwa kukata masikio yake kwa kumweka alama ama kumweke alama katika na mgongo wake wa kumchoma na kadhalika inakuwa yule ndiyo mwenye amesababisha mnyama kama yule amepata kupata alama lakini asli ya mnyama alikuwa ni mzuri asa mfano hii ambaye kwamba rasul allah salatu wa salam ametupigia ni mfano ambaye kwamba ni wajuu na kila mmoja atakuwa ni mwenye kuhisi na kuifahamu kwamba mnyama anapozaliwa anakuwa katika asili ya usalama lakini baada kuzaliwa anakuja kupata madhara ima kwa mnyama mwenzie kwa kumpiga ama kwa yule mwenye kuichunga kui mchungaji aikate masikio ama labda aichome mgongo kwa sababu ya kuwekea alamu Ndiyo vile vile mwanadamu wanapozaliwa huwa anazaliwa katika maumbile ya uislamu kisha wazazi wake wanakuja kuwa sababu ya yeye kuharibika ima awe myahudi ama mnasara, ama majusi فهكذا الابن في لا فيله فإنه يولد على الفطره انزليهه ketika maumbile فإذا تعلم الكذبة أو الغشة أو الفساده والانحراف أو غيره من المنكرات فإنه لامر خارج عن الفطره اما في فيله متتو انوضاليه انزليه ketika asli ambayo kwamba ni maumbile au islam anamjua Allah subhanahu wa ta'ala anajua nafako fuata njia ambayo kwamba ni sahihi walakin anapofundishwa kusema uongo anapofundishwa udanganyifu anapofundishwa ufisadi na vile vile kupinda au mambo ambayo kwamba ni mauvu hiyo inakuwa ni amri kharijin min alfitra inakuwa ni jambo bali kwamba sio asili ya maumbile yake bali katika maumbile yake asli alikuwa ni mkweli katika ya mobile yake alikuwa yesi mdanganyifu alikuwa sim fisadi alikuwa hajapinda. lakini wamekuja watu wamekuja wazazi wake wakawa sababu ya ye kupinda tuangalie sababu ya kupinda ni nini anasema shek sababu zinazoleta mtoto kuharibika na kufisidika na kukua muongo na mjanganyifu ima anyakuna bi sababu tarbia hii inakuwa ni sababu ya malezi mabaya sababu ya malezi mabaya sababu ya kwanza ya mtoto kupinda na kuwa mfisadi na kuwa muongo na mdanganyifu inakuwa ni suu tarbia yaani malezi mabaya au il fiha ama kuzembea katika kumlea mtoto kama yule ya pili ni kuzembea katika malezi ya tatu au bi kharijiyin min ashabi suu au wanaathirika kwa watu wa nje ambao kama ni marafiki waovu au gairihim minal khulata'i ama walembo komba anachangana anachanganyana nao kule nje. Kwa hiyo sababu tumegundua ni nne ya watoto kuharibika, watoto kuvurugika, watoto kukua waongo na kukua wadanganyifu na ofisadi na wamepinda ya kwanza kabisa inakuwa ni suu tarbia. Watu wanalea watoto wao vibaya. Wanalea watoto wao malezi mabaya ya pili tukasema ni kuzembea watu wanazembea katika malezi malezi ni jukumu ya baba na mama lakini watu wanazembea wanawachia wengine kuwalea watoto wao hii inakuwa ni sababu ya watoto kuharibika na vile vile ya tatu ni kuwawacha watoto Wakacheze kule nje na pasina kuangalia anacheza na watoto wa gani basi watoto wanakuwa ni wenye kujifunza maneno machafu maneno maovu na maneno mabaya vile... vile nne yani, ni kujichanganya na watu ambao kwamba sio wema. Hizi ni sababu ya watoto kupinda. Kwa hivyo sisi kama wazazi tujitahidi tuhakikisha kwamba tunawalea watoto wetu katika njia ambayo kwamba ama malezi yake kwamba ni mazuri. Na vile vile tusizembee katika kuwalea watoto wetu. Na vile vile tusiwati ya watoto wetu kwenda kucheza na watoto ambao kwamba wanacheza mchezo mbaya, wakaathirika na tabia zao na tusiwache watoto wetu wachanganyane na watu ambao kwamba sio wema hii itakuwa ni sababu ya kuvurugikiwa watoto wetu na tutakuwa katika majuto makubwa Siku ambaye kwamba tutakumbuka hadithi ya Rasul alayhi salatu wassalam aliposema kwamba kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi kwa lahamiyat hadhihi wa 'izamha azkur huna اهم الركائز والأسس التي ينبغي, ينبغي على كل والد أن يعتني بها ليتحقق له هذا المطلب النبيل والمقصد الجليل هي لكون مقدمه يا رساله هي شيخ انا توleza هذه الأمانة وعظمها نا كلي امبا تشكومبا ني مهمو زيدي نعم تلك الامانه هي نا عقوبو ومهمو امانه هي نا عقوبو واك akasema kwamba atataja misingi kubwa zaidi ambazo kwamba mtu akishikamana nazo yani mzazi wa kiume akishikamana nazo na mzazi wa kike wakawa ni wenye kufanya ihtimam basi itakuwa ni sababu ya kupata malengo makubwa na makusudio ya kuwalea watoto katika njia ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amatuelekeza tunaanza risala baada ya mukadimma na rkiza yaula misingi ya kwanza ikhtiaru zawja salihah msingi ya kwanza ya kuwalea watoto katika njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaridhia na msingi ambayo kwamba itasababisha wewe kuwa sababu ya watoto kuwepukana kuepukana na moto wa jahannam na vile vile kuwepusha watoto wako na moto wa jahannam ni اختيار زوجة الصالحة ni kuchagua mke mwema Sheikh akasema inna min awwalir rakais fi atarbiyati ikhtiyaru zawja salihah hakika msingi ya kwanza ya kuwalea watoto katika malezi ya uislamu ni kuchagua mke aliyekuwa mwema wa hadha yakunu qabla an turzaq bil aulad qabla twaleza nukta hii Sheikh tutasoma aya katika Qur'an kwa nini mwanamke ataguliwe mwema tuangalie Allah Subhanahu wa Ta'ala anatueleza katika Qur'an wal balad at-tayyib yakhruju nabatuhu bi'idni rabbihi wal ladhi khabath la yakhruju illa nakida wal balad at-tayyib yakhruju nabatuhu bi'idni rabbihi ardi li yakun salama ardi li yakun na vile vile ardhi iliyokuwa haijatulia ardhi ambayo haina rutuba nzuri ikitiwa mazao pale basi haitotoka isipokoa mazao mabaya ndio maana shekha akatuanzia na ikhtiyar azwaji asaliha kuwachagua wanawake ambao kombani wema ili ikitiwa mazao kule mazao itoke ambayo kwamba ni nzuri shekha kaendelea kutueleza ohadha yakunu qabla an turzaq bil jambo hili lakuwalea watoto inakuwa kabla ya hata kuruzukiwa watoto na njia ya kwanza ya kuwafanya watoto wawe ni watoto wema baadaye ni kuasagulia mama ambaye kwamba ni mwema na hiyo inakuwa kabla ya kuruzukia watoto shekha akasema fa'alayki an tajtahida fi ikhtiyari zawjati ma'ruufatin bil istiqama was salaahi wattaqwa basi nijueko wewe kijana kujitahidi Unapokuwa unachagua mwanamke wa kumuoa Uchagua mwanamke ambaye kwamba amesifika na sifa ya kukuwa na msimamo Ya muda mrefu katika dini yake msimamo wa muda mrefu katika dini yake was awe ni mwanamke ambaye kwamba amekuwa mwema kwa muda mrefu katika dini yake wat na vile vile awe ni mtaji mungu wa muda mrefu vile vile katika dini yake lianha satakunu aunan lak على تربيتهم وسبب هو مكة دي واتakuwa مساعدي ذي وكو ووي وقو الولاء wale watoto وتاديبهم وكو فنذا اداب وتنشياتهم التنشئه الصالحه نا فيله فيله وحتى لو لم تعن الزوجه الصالحة في تربيه الابناء فانها لن تكون ضررا عليهم في دينهم وأخلاقهم Sheikh Akasema na hata endapo uyu mke kuwa ni mwenye kukusaidia japokuwa ni mwema endapo kama ni mwema hata kama atakuwa hakusaidii katika malezi ya wale watoto basi hato kuwa sababu ya kuwadhuru katika dini yao na tabia yao kwa sababu ya mwenyewe ni mwema mwanamke mwenyewe ni mwema hata kama atakuwa hasaidii pakubwa katika malezi ya watoto basi hatawadhuru vile vile katika dini yao نا اخلق قيم وبكمن ولهذا جاء الحف من نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم على اختيار المرأة ذات الدين فقال ان ذلك هي امهيمز عليه, عليه الصلاه والسلام راه عليه الصلاه والسلام متحمز سيسي وإسلام كوذا كمختار مراه من الدين اكسمت تنكح المراه لاربعه ومركه هولهه مرات كثيره بسبب يا ya kwanza akasema limaliha walihasabiha wa jamaliha walidiniha fa zfar din taribati yadak Rasul Allah عليه الصلاه والسلام akatueleza kwamba mwanamke mara nyingi huolewa kwa sababu ya mambo manne ya kwanza huolewa mwanamke kwa sababu ya mali yake hupendwa wanawake mba kwa mwanamali watu wanapenda kuoa wanawake ambao kwa mwanamali walihasabiha Watu wengi vile vile hupenda kuoa wanawake kwa sababu ya ukoo wao, labda ni mtoto wa rais fulani, ama mtoto wa waziri fulani, ama mtoto wa mtu mkubwa fulani. Wajamaliha ya tatu wanawake hupenda hupenda kuolewa, yani wanaume hupenda kuoa wanawake kwa sababu ya uzuri wao. Uzuri wa um, maumbile, uzuri wa rangi na uzuri wa Kadhalika walidiniha kisha rasul alayhi salatu wasallam akasema jambo la nne ambapo kwamba wanaume wengi hupenda kuwa wanawake wake ni kwa sababu ya dini yao fadfar bidhati ddin taribatiyadhak rasul alayhi salatu wasallam akatilia mkazo katika jambo hili akasema nyakuwa mwanamke mwenye dini basi mkono wako itabarikiwa Nyakua mwanamke mwenye dini hautojuta katika maisha yako ya ndoa kunazo faida nyingi ambazo kwamba tutaweza kuelezea bali tutagusia tu kidogo ta'liq ambazo kwamba tutaongezea katika hii ya Sheikh Anasema alayhi salatu wasalam ad-dunya kulluha mata'un wa khayru mata'iha al-mar'atu Dunia yote ni mapambo na mapambo iliyokuwa bora zaidi katika ulimwengu huu ni mwanamke mwema Dunia yote ni mapambo walakin mapambo iliyoko katika hii dunia iliyozidi zile mapambo zingine zote ni mwanamke mwema inamaanisha mtu akiwa akiwaatamoa mwanamke mwema basi atakuwa na mapambo huku duniani ambayo kwamba hatojutia hata siku moja lakini endapo mtu atakwenda kinyume na hili basi fahamu kwamba atajutia na hatobarikiwa mkono wake na kila siku atakuwa analia lakini hatosaidika vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa' al al bima fa''dala Allahu ba'dahuum 'ala ba'dihim wa bima anfaqu min amwaalihim" wanaume ndio wasimamizi wa wanawake na ndio maana tukapewa majukumu ya kuwachagua wanawake wema ili tusaidiane na wao katika malezi kisha Allah subhanahu wa ta'ala kafadhilisha baadhi ya wanadamu kwa baadhi akajalia mwanamume kuwa juu katika cheo kuliko mwanamke akamjalia mwanamume kuwa msimamizi wa yule mwanamke katika nyumba ile kwa sababu gani kwa sababu amfaku min amwalihim wanatoa katika mali yao kwa ajili ya usimamizi wa nyumba ile kwa hiyo Anaestahiki hapo kutiwa ni mwanamume anastahili hapo kutiwa ni mwanamume na insha Allah tutaweza kutawilisha kwa sababu shekhi hakutawilisha ila tutaguzia tu tumesoma aya hii kwa sababu Anastahiki kutiwa ni kiongozi sio ambayo kwamba ako chini bali ni kiongozi ndiyo anastahiki kutiwa na Allah amesha sema katika aya hii kwamba amefavilisha wanadamu juu ya wengine akafanya mwanamume kuwa kiongozi wa huyu mwanamke kama vile alivyofadhilisha manabii na mitume baadhi yao kwa baadhi akasema rusul 'ala ba'd. mitume baadhi yao kwa baadhi wako juu zaidi ya wengine minhum Allah wengine, moja kwa moja mfano Musa Muhammad sallallahu wa hawa juu ya wengine Allah daraja wengine zaidi ya wengine kwa hivyo hapa hivi tunafunga kwa kusema kwamba hafai kabisa kuanza ubishi mtu yoyote kwa nasi ya Allah Subhanahu wa ta'ala kwa kusema kuna viongozi wawili katika nyumba bali kiongozi ni mmoja ambaye kwa ni mume na yeye ndiye anafaa kutiiwa katika yale ambayo kwamba Allah ameamrisha wala hafai asii kwa kile ambacho kwamba Allah ameamrisha walakin haifai kutiiwa mwanamume atakapokuwa anakwenda kinyume na amrisho wa Allah akiamrisha mwanamke kutenda jambo lolokuamba sio Allah ameamrisha wala mtume amelifundisha basi hafai kutiiwa walakin akiamrishwa yale ambayo komba imetoka kwa Qur'an na Sunna juu yake kutii ndiyo Rasul عليه الصلاه salam aliulizwa ni mwanamke gani bora ayu nisae khair mwanamke gani ndio bora zaidi Rasul Alaihi الصلاه والسلام akajibu kwamba mwanamke bora ni yule ambayo kwamba mwanamume wake akimuona anafurahia akimuona tu anafurahia na vile vile akimuamrisha anakuwa ni kutii huyo ndio mwanamke bora ambaye Rasul alayhi salatu wasalam amemueleza na kumsifia mwanamke bora ni mwanamke ambaye kwamba mwanamume wake akimuona anafurahia kwa nini mwanamume afurahie kwa sababu yule mwanamke ni mzuri ni mtiifu ni mtu ambaye kwamba hana ubishi na vile vile akiamrishwa yale ambakoamba ameamrisha Allah na mtume wake Habishi anati huyo ndio mwanamke ambaye kwamba ni bora kwa hivyo nukta hii ya kwanza ikhtiyaru zauja asaliha ni jambo la msingi zaidi katika kuwalea watoto kuchagua mwanamke ambaye kwamba ni mwema ni jambo ambalo kwamba litawasaidia nyinyi wazazi wawili kwa ajili ya kuwalea watoto katika njia ya Allah Subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kutokuja kujuta baadaye watoto wanakuja kuwasumbua kumbe sababu mwanzo ni pale mliweza kukosa msingi hii ya kwanza ya kuwachagua wanaume yani wanawake wema na vile vile upande ya wanawake kuwachagua wanaume ambao ni wema haijaletwa kwa mwanamume peke yake awe ndio anachagua mwanamke mwema bali mwanamume vile vile usikubali kuolewa na mtu ambaye komba sio mwema atakusumbua na atakuwa sababu ya watoto wako kuharibika dokta hii ama hii rakiza ya kwanza msingi wa kwanza tumeimaliza tuingie katika msingi wa pili ya kuwalea watoto katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema Sheikh ad msingi ya pili ya kuwalea watoto katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kuwaombea wale watoto ni maombi kuombea wale watoto mara kwa mara Sheikh anasema wa inna min ahammi hadhihi ar na hakika katika zile misingi muhimu zaidi katika zile misingi za kuwalea watoto katika njia ya Allah ad-duaa lil-abna ad-duaa lil-abna ni kuwaombea wale watoto duaa nzuri wazazi wawe ni wenye kuwaombea watoto duaa nzuri Sheikh akaendelea kwa kusema wa hadha ad-duaa yakunu qabla majiihim wa ba'dahu na duaa hii inakuwa inaombwa wakati gani inaombwa kabla ya wale watoto kuzaliwa na vile vile baada ya watoto kuzaliwa wazazi wanafaa kuendelea kuwaombea wazazi wanafaa kuendelea kuwaombea wale watoto lakini wengi katika sisi kabla hatujapata watoto tunaomba Allah atijalie watoto Allah tujalie watoto bila kuomba kwamba watoto wao wao ni watoto wema Allah atijalie watoto Watu wanasahau kuomba kuwa ni watoto wema. Kisha baada watoto kuzaliwa watu wanagafilika kabisa. Watu wanasahau kuombea watoto wao duaa Hii inakuwa ni sababu ya watoto kuharibika. Walakin watu wakishikamana na msingi hii ya pili ya kuombea watoto wao duaa inakuwa ni sababu ya watoto kuwa wema. Kabla ya kuja kwao duaa agani huombwa. Kunazo ayati zimekuja inshallah tunaweza kuzisoma. Lakini hata tutoe tambihi muhimu zaidi kabla watoto kuja shekhi anasema unafaa kuombewa dua Duaa ambayo kwamba tutaongeza ta'liq ni dua ya mwanamume anapoenda kustarehe na mke wake anafaa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa kustarehe na mke wake na wanasema maulama miongoni ni Sheikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin alikuwa anaelezea kuhusiana na ni wakati gani mwanamke anafaa kuomba ana ku dua kabla ni Sheikh Katika wale masheikh wakubwa Ibn uh, Uthaymeen au Salih moja kati ya hawa wili aliulizwa kuhusiana na ni wakati na, la ni Sheikh na wakati gani mwanamke anafaa kuomba dua kama anataka kustarehe na mke wake kisha sheikh salih al-fouzani wa kukusema mtu anapotaka kuingia chooni ni wakati gani anafaa kuomba dua akasema kwamba wakati ambapo mtu anaomba dua ya kuingia chooni ama msalani ni pale anapokuwa nje wa mlango wa choo anaomba kukusema Allahuma allahumma inni a'udhu bika min al wal-khaba'ith kwa kwanza na bismillah sanasema allahumma inni a'udhu bika min alkhubthi walkhabais akasema kupitia kiasi hii vile vile mwanamume kabla hajamgusa mke wake kama akona na madhumuni ya kumwngilia mke wake na kustarehe na yeye basi anafaa kuomba kabla hata akumgusa anafaa kuomba bismillah allahumma jannibna shaitana wajannib shaitana fima razaqtana anafaa kuomba dua hii ya yakumguza mke wake kwa sababu hakuna nia ya kustarehe na mke wake basi kabla kumguza sio mtu wasubiri ameshaamgusa mke wake wamekwenda wamekwenda mpaka bado kumwingilia tu ndo kusema allahumma inni bismillah allahumma janibna bali kabla hata kumgusa anafaa kuomba duaa hii bismillah allahumma jannibna shaitan Wajanib shaitana Fima رزقتنا hii ni kabla wale watoto kuzaliwa kisha rasul alayhi salatu wasallam anasema Yoyote ambaye kwamba ataomba duaa kama hii kabla ya kumngilia mke wake basi mtoto kama yule atahifadhiwa kutokana na sharizi za shaitani atahifadhiwa kutokamana na vitindi vya shaitani kwa hiyo tunafaa kuombea watoto wetu kabla ya kuzaliwa kwao na baada ya kuzaliwa kulingana na shekhi sema fayad'uhu fayad'u alwalidan fayadu an yarzukuhumullah Subhanahu wa ta'ala azurriya salihah wanafaa kuomba wazazi wa wili kabla wale watoto kuzaliwa kwamba Allah turuzuku watoto turuzuku kizazi tem turuzuku kizazi chema wayad'uani ايضا vile wanafaa kuomba lil auladi baada an yarzqahum Allah bihim bil hidayah baada kuruzuki wana wale watoto basi wanafaa kuwaombea wale watoto hidayah uongofu wasalah na wanafaa kuombea wale watoto kwa Allah wa ni watoto wema walistiqama washabata ala dhyana. Vile vile wale wazazi wanafaa kuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie watoto wao wae ni wenye kukuwa na msimamo katika dini yao wae ni wenye kuwa na thabati katika dini yao uswatambil anbiya alayhi salam kama akhbarana allah azza wa jalla an khaleelih ibrahim alayhi salam annahu Kuwaiga kuayga yani wanafaa kuombea watoto wao wawe ni watoto ambao kwamba wameongoka wawe ni watoto ambao kwamba ni wema ni watoto ambao kwamba wameshikamana na dini yao na vile vile wawe na thabati katika dini yao kwa sababu ya kuwaiga wale mitume waliotangulia kama tulivolezwa tulivolezwa na Allah subhanahu wa ta'ala kusiana na rafiki yake khalil Ibrahim قال Ibrahim عليه السلام alisema naam katika Qur'an imekutukujia katika sura at-Saffat rabbi habli min as-salihin imekuja katika Saffat aya ya 100 akisema Ibrahim alayhi salam rabbi habli min as-salihin ewe Allah mlazi wangu nitunukie mtoto aliyemo ngoni mwa watenda mema Ibrahim alayhi salam kabla niam ahadapata watoto alikuwa akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala e Mola ukilipa watoto basi nitunukie watoto ambao kwamba watakuwa ni wenye wanatenda wema wa qawluhu na vile vile qawli ya Ibarahima alayhi salam aliposema rabbi j'alni muqima salah wa min Rabbana wataqabbal du'a qawli ibrahim alayhi salam yani du'a ya ibrahim alayhi salam alipoombea dhuria yake alikuwa akisema rabbij'alni muqima salah anaomba eh mola wangu nijalie mimi ni mwenye kushikamana na sala ni yule mwenye kutekeleza ibada ya sala na vile vile ujalie katika dhuria wangu Amba kwamba watakuja baadaye wao ni kushikamana na hii ibada ya sala rabbana wa taqabbal mola na ukubalie du'a rabbana wa taqabbal mola ipokee du'a yetu ipokee du'a yangu ibrahim alayhi salam alikuwa akiomba allah subhanahu wa ta'ala amjalie yeye kwanza a wenye kushikamana na ibada ya sala kisha ajalie dhuria yake watoto wake pamoja na sisi wote Muhammad alayhi salatu wasalam ni mnduriye wa Ibrahim salam akatuombea sisi vile vile tuweze kushikemana na ibada ya sala kisha kamuomba Allah atakabali dua hiyo aikubali maombi hiyo kwa hiyo vile vile tunafaa kuiga na amu wale mitume walipokuwa wanafanyia pupa katika kuombea watotoo na kujiombea nafsi zao wa zakaria alayhi salam vile vile zakaria alayhi salam aliposema هناك لك دعا زكريا ربه قال ربي هب من لدنك ذريه طيبه إنك سميع الدعاء اذن زكريا عليه السلام في الليل alikuwa kimomba Allah subhanahu wa ta'ala akisema rabi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah eh wala wangu na kuomba unitunuku min ladunka kutokwa kwa dhurriyatan tayyibah dhurriya kizati mbokomani ومن دعاء عباد الرحمن الذين امتدحهم رب العالمين قولهم وفي ليله ketika doa ya wajawema waliotangulia ambao الله سبحانه wa ta'ala liwasifu walikuwa kimuomba Allah Subhanahu wa ta'ala kwa kauli yao akisema rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama na vile vile tupe katika watoto wetu wawe ni kitulizo cha moyo wetu wawe ni kiburidi, kiburudisho ya macho yetu na utujalie tuwe miongoni a, yaani viongozi wa wa hii ni miongoni mwa dua za wajawema ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu walikuwa akisema e mwala wetu tunakomba utupatie katika wake zetu yani wema vile vile na kuomba utupatie katika watoto zetu amba kwamba watakuwa ni kiburudisho cha macho yetu kitulizo cha macho yetu na vile vile wakao wanamuomba Allah Subhanahu wa ta'ala awajalie wawe ni waongozi kwa wale ambao kwa wanamcha Allah Subhanahu wa ta'ala ومن wa karamihi. وكرمه ان جعل الله دعوه والدي اولاده مستجابه na katika neema za Allah Subhanahu wa ta'ala na ukirimu wake alipotalia Allah subhanahu wa ta'ala duaa maombi ya wazazi kwa watoto wao mustajaba ni yenye kujibiwa moja kwa moja la turaddu haipingui wala haikataliwi duaa ya mzazi kwa mtoto wake kama thabata alrasulillah sallallahu alayhi قال kama ilimodhibith kutoka kwa rasul alayhi salatu wasalam hakika alisema thalath duawat mustajabat la shak fiihin duaa wa dawaa wa da msafiri kama ilivyothibiti kutoka kwa rasuli alayhi salatu wasallam aliposema kwamba kuna dua'a aina tatu ambayo kwamba ni yenye kujibiwa wala haina shaka juu ya kujibiwa kwayo ya kwanza akasema ni dua ya mzazi kwa mtoto wake na vile vile dua'a ya pili yenye kujibiwa ambayo kwamba haina shaka ndani yake ni dua ama maombi ya mwenye kusafiri <coughs> Mwenye kusafiri anapoomba dua kwa wale ambao kwao basi duaa kama, kama ile hairegeshwi bali inajibiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na dua ya aina yatu ambayo kwamba haikataliwi ni duaa ama maombi ya mwenye kudhulumiwa. Dua ama maombi ya mwenye kudhulumiwa. Kwa hiyo dua ya mzazi kwa mtoto wake inakwenda moja kwa moja kwa Allah. Na dua ya msafiri na dua ya madhulumi. Lakini katika darsa yetu tunaangalia dua ya mzazi wa memba yanbaghi tanbihu alayhi fi hadha almaqami aydan na killa bama tunafaa kuifanyia tanabahi katika hii sehemu annahu ala alwalidaini an yahdira min addu'a ala awladihima bisarra na killa tunafaa tunafa kutanbahishana joyo yake katika hii nukta ni hakika haifai kwa wazazi bali inafaa kwa wazazi kujiepusha na kujweka mbali wa kuombea watoto wao sharri. La siya ma fi hal al-ghadab, khasa khasa wale watakokua katika hali ya hasira, wamekathirika, wanaambiwa fala ya ta'jalla ta bid ala auladihima, Basi wasihara kishe kuombea watoto wao dua ambaye fa tustajabu da'watuhuma, kisha ikawa dua zao ama maombi yao ikawa ni yenye kujibiwa, thumma yandama ba'da dhalika Anadama shadida kisha wakao na wenye kujutia baada ya hapo majuto ambayo kwamba ni kubwa zaidi Sheikh anahusia wazazi kwamba wasiwe wenye kuharakisha kuombea watoto wao wanapowakasirisha wasiwe wenye kukimbilia kuombea watoto wao shari pale watoto wanapowakasirisha bali wanafaa kutulia lakini wakiomba dua wakiharakisha itakuwa ni sababu ya wao kujutia baadaye sio leo mtoto ni mdogo na miaka miwili mitatu unamwombea dua ambaya. unafanya mabaya unamlaani jua kwamba itakutatiza baadae. utakuwa mwenye kujutia lakini baadae katika siku za usoni za huyu mtoto faqad hadhara na rasuluna alkarim sallallahu alayhi wasallam min dalika faqala alayhi salatu wasalam amtuhadharisa juu ya hili akatueleza la taduu ala anfusikum musiwombea nafsizanu zenu vibaya wala taduu ala awladikum wala musyombeo watoto wenu vibaya wala tad'u ala amwalikum wala musyombeo mali zenu vibaya la tuwafiq min Allah sa'atan yus'al fiha 'ata' fayastajibu lakum isijay kafikia na dua yenu na wakati amba kwamba hayomwi kenye kuombwa isukua Allah subhanahu wa ta'ala Kuna kunayo katika siku saa ambayo kwamba mtu akiomba dua yake hairegeshi Isije kafikiana wakati huo duaa yenu mnaiomba na ile wakati ambapo duaa hairejeshwi kisha ikukubaliwa duaa kama hiyo mkao ni mwenye kujutia. Waqaala Allahu Ta'ala kisha Rasul alayhi Allah Subhanahu wa Ta'ala katueleza wa yad'u al-insanu bil sharri du'aahu bil khair wa kana al ajula. Allah Subhanahu wa Ta'ala katika sura aya moja Na wanadamu Huomba shari kama vile ambavyo wao huomba khair wanadamu hujiombea shari kama wao huomba khair kwani mwanadamu ni mwenye fupa mwanadamu ni mwenye haraka mwanadamu hataki kusubiri yani mwanadamu na jambo huwa anaomba khairi mara nyingine lakini hivyo hivyo kuna wakati mba kwamba huwa wanajiombea shari Wanaifasiri. aya hii وويلي ketika mufassirin moja ni ketika قال qala qatada rahimahullah ketika tabi'in qala qatada rahimahullah yad'u ala ma ala malihi fiyal'anu malahu wa waladahu wa law istajaba allah la la ahlaka anasema qatada ketika aya hii tuliyosoma ya wanadamu namna anavojiombea khairi ndo vile na kisha Allah akamsifu mwanadamu kwamba ni mwenye pupa huwa yeye hana subra wanaifasiri aya hii mmoja akiwemo ni Qatadah rahimahullah anasema yad'u ala amalihi mwanadamu huanaomba mali yake vibaya akiwa na gari kwa mfano Allah amemruzuku ama akiwa naam na chochote katika mali Allah amemruzuku huanaomba mara nyingine ubaya kwa mfano ameombwa na mwanzake ambaye kwamba ni family kwamba naomba unisaidie na gari yako nimpeleke labda mtu fulani hospitali kisha anaanza kusema sijui kwa nini nimekuwa na gari Atasinge kuwa na gari yani anajiombea Allah amemruzuku lakini anasema hujui kwa nini nimekuwa na gari hata singekuwa nimepewa gari yani anaombea mali yake vibaya fayal'anu malahu wa walada ni mwenye kulaani mali yake vile vile analaani watoto wake wala Allahu la, لو الله سبحانه وتعالى akimjibu maombi yake la ahlakahu basi ingenimwangamiza maombi yake Anasema nisingelikuwa na gari gari ikipata ajali basi moja kwa moja atakuwa ni mwenye kuangamia Anasema mtoto labda ananisumbua Allah mlaani mtoto ule akipata laana kesho yake atakuwa ameangamia ye kwa sababu atakuwa nalia yeye Wakao anafasiri vile vile al-Allama عبد الرحمن السعدي رحمه الله وهذا من جهل الانسان وعجلته حيث يدعو على نفسه واولاده وماله بالشر عند الغضب نا هي ني اوجينغا ومونادام نا پوپا ياكي نا هارا ياكي حركه ياكي بالي انapokuani mwenye kuombea nafsi yake mabaya anaombea watoto wake mabaya ويبادر بذلك الدعاء كما يبادر بالدعاء في الخير na huwa mara nyingi mwanadamu wanaarakisha kuomba wakati huo wa hasira kwa kuombea nafsi yake, kuombea watoto wake, kuombea mali yake mabaya. Kama vile anavyoharakishaga kuomba mambo ya khairi. Hii ni ujinga wa hali ya juu ya mwanadamu. Haifai mwanadamu kuombea na nafsi yake mabaya. Haifai mwanadamu kuombea na nafsi yake mabaya. Haifai mwanadamu kuombea na mali yake mabaya. Na mabaya. Atakuwa ni mwenye kujuta endapo akitenda kitendo hichi cha maombi kisha ikajibiwa tuangalie alayhi salatu wassalam vile vile ni katika nasaha ambazo kwamba Sheikh Abdul Rahman Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin al anatupatia faida kwamba Rasul alayhi salatu wassalam alikuwa ni mwenye mkonsihi watu alikuwa ni muaminifu alikuwa yeye ana moyo ambao kwamba ina huruma na umma wake kuna siku katika masiku alipata kijana barabara ambaye kwamba ameghafilika ameanza kuingia katika mambo ya kiulimwengu na zama hizo za Rasul alayhi salatu wasalam tukizilinganisha na zamahizi. basi tutasema kwamba ilikuwa hakuna maovu zama hizo tukilinganisha zama zetu na zama za rasuli alayhi salatu wasalam machafu ambayo kwamba tunayazingatia na kuangalia saizi haikukupepo zama hizo walikuwa wanawake hawabai uchi. walikuwa Hakuna miziki ambazo kwamba zinapigwa sasa hivi mpaka majumbani kwetu ilikuwa hakuna machafu ambapo ngoma imedhiirika wakati ule wa Rasul alaihi عليه الصلاه Lakini angalia rahma ya Rasul alaihi عليه الصلاه alipopata kijana kama yule ameanza kughafilika kidogo ni mwenye kumshika kijana mdogo katika mwa, katika chake kisha akasoma dua hii. Tuweze kuhifadhi dua hii na iwe ni sababu ya watoto wetu inshallah vile vile kutengenea. Rasul alayhi salatu wa salam. mbora wa fimbe an Amin akao mwenye kuomba dua hii tatu pekee yake akasema Allahumma ighfir damba. Ewe Allah Na kuomba umsamehe dhambi huyu kijana huyu barabara msamee madhambi yake wa tahir vile vile utahirishe moyo wake kutokana na machafu. na mauvu wa farja na vile vile uhifadhi tupu yake hii ni dua ambayo kwamba ni muhimu vile vile kwetu sisi wazazi kuombea watoto wetu na sio watoto wetu pekee yake bali hata watoto wa majirani watoto wa familia na watoto wa marafiki inafaa sisi kama wazazi tuwe ni wenye kutaka khairi katika mujitamaa na ili itengenea mujitama basi ni kuanzia kwa watoto wako watoto wa majirani wako watoto wa marafiki zako kisha mujitama nzima inakuwa imekuwa katika salama kwa hiyo rasul allah aliomba duaa kama hii kwa kijana kama yule na allah subhanahu wa ta'ala akajalia kijana kama yule akakuwa ni kijana mzuri allahumma ighfir dhamba alimuomba wa kushika kifua ya kijana ya, ya yule kijana akasema Allahumma ta Allahumma ighfir dhanba wa tahir qalbahu wa hizi dua ni muhimu tuweze kuzihifadhi kama wazazi ili tuweze kusaidia vijana wetu vijana wetu wako katika mitihani vijana wa kiume na wa kike sasa hivi katika ulimwangu huu wako katika mitihani mkubwa kuna shahawati matamanio mengi kunazo kila maasi inamfata kila mmoja wao mpaka nyumbani kwao kwa hiyo endapo sisi tukizingatia hii zamba za rasul Alaihi alayhi salatu wasalam Kijana kama huyo hakupokea fitna hakukutana na fitna ambayo kwamba vijana wetu wa sasa wanaikuta basi inakuwa sisi ni ashad tunafaa kuwahurumia vijana kama hao tunafaa kuwa marafiki zao tunafaa kuwaonesha mapenzi na kuwaombea dua ya kweli kutoka katika nywezetu dua ya mzazi kwa mtoto wake inakuwa ni dua makbula dua mustajab vile vile dua ya mama kwa mtoto wake wa kike inakuwa ni dua mustajab basi ni juu ya wazazi wakiume. Wakiume kwa umbea wa kiume na wa kiume wa kike kuombea watoto wao dua nzuri na naam na dua hii fupi ambayo kwamba tumeeleza tuweze hifadhi ili tuwe ni sababu ya wale watoto kukua katika malezi mazuri Sheikh anasema isiwe kazi ya mzazi wa kiume na wa kike kila saa ni kusema akhzahullah Mwenyezi Mungu akudhalilisha tabahahullah Mwenyezi Mungu akuharibie au la'anahullah Mwenyezi Mungu akulaani isiwe hii wa mazungumzo ya wa wazazi kwa watoto wao kila wakati utapata watoto wakikathilisha wazazi hata watoto wachanga tunashuhudia katika zama hizi watoto wachanga hawajui chochote lakini utapata mzazi Anamtukana mzazi amlaani mtoto msiwasaidie mashaitani tusiwe ni wenye kuwasaidia mashaitani kwa ajili ya kutekeleza yale ambayo kwamba wanayataka wamesha wavuruga watoto kidogo basi tusiwe wasaidizi wa kuwasaidia mashaitani kufaulisha jambo lao bali tuwe ni wenye kuombea watoto wetu kwa sababu duaa ya wazazi inakuwa ni mustajab kwa Allah subhanahu wa ta'ala hao vijana wa kiume na wa kike wako na haja na rahma ya wazazi wao wako na haja na mapenzi ya wazazi wao wako na haja na wale wazazi kuo karibu na wao endapo mkitoka karibu na wale watoto mkaondoa mahaba na rahma na shafaka. basi mashayatin watatuma jeshi zao waje wawapatie rahma waje wawapatie shafaka ya uongo waje wapatie mapenzi ya uongo kisha wataharibia watoto wenu. Kwa hivyo tumegundua kwamba kunayo haja kubwa ya sisi kama wazazi kuombea wa watoto wetu dua ambayo kwamba ni ya kweli kutoka katika moyo wetu. Na hiyo inakuwa ni kwa watoto, watoto wetu na watoto wa majirani zetu na watoto wa marafiki zetu na watoto ambayo kwa wanaishi katika mujitama yetu. Dua hii ambayo kwa rasul alihi salatu wasalam aliweza kumuombea kijana kama yule na kwa dua inshallah itatengenezeka watu wasidharau dua kwa sababu dua ndio silaha ya mu'min pekee yake ukiwa na silaha hii shetani atakuwa hawezi kufikia naam watoto wako na shetani atakuwa hawezi kabisa kuja kuwashawishi nadhani tutangalia kama Allah tuta angazia nukta moja ama 2 kwa sababu ya wakati msingi wa 3 ambao kwamba shekha anatueleza ni katika misingi ya kuwasaidia wale watoto katika malezi ambayo kwamba ni malezi ya Allah subhanahu wa ta'ala na malezi ambayo kwamba rasul alihi salatu wassalam ametufunza msingi ya kwanza tulisema ni ikhtiyaru zawja salihah kuchagua mke mwema msingi wa pili tukasema ni kuwaombea wale watoto duaa nzuri na msingi wa tatu ambao kwa mshekha anatueleza ni ikhtiyaru alasmai atayiba ikhtiyar alasmai al, atayiba ni kuwatagulia wale watoto baada ya kuwapata yani baada ya kuzaliwa wale watoto katika nyumba ile wanafaa kuchaguliwa majina ambayo kwamba ni mazuri Hii vile vile ni sababu ya yule mtoto kuleleka katika malezi ambayo kwamba ni mazuri inalingana na jina atakayotabuliwa kama ni jina ambalo kwamba ni nzuri basi mtoto yule atakuwa anaanza kulelewa katika malezi mazuri na kama ni jina mbovu vile vile itakuwa ni sababu ya mtoto kama yule kulelewa katika malezi ambayo kwamba ni mbovu Anasema Sheikh min al-umuri allati tu'in fi tarbiyati al-abna'i at-tarbiyati salihah an yakhtara al-walidani li-awladihima al-asma'a al katika jambobalo kwamba ilinasaidia katika malezi ya watoto katika malezi ya watoto kuwa katika malezi mazuri ni wachagulio wale watoto na wazazi wao jina ambayo kwamba ni nzuri jina ambayo kwamba inanasibiana na dini allati tarbituhum bi llahi wa jall ambayo kwamba itakuwa ni ya kuwafungamanisha na kumtii allah subhanahu wa ta'ala يعني وتغليوا جين الذي بايكمه يتكون بي بان يفهمانيشا نا قمتي الله سبحانه وتعالى كان تسميه عبد الله وعبد الرحمن ومحمد وصالحا كما قمو كم يتا مثلا متتو جين لا عبد الله اما عبد الرحمن او محمد او صالح ونحو هذه الاسماء الحسنه التي تذكره بارتباطه بالصلاح والعباده وبما يحمد عليه فيكون في ذلك تأثير عليه غالبا وكما قيل لكل رجل من اسمه نصيب كموته متوتو عبد الله اما عبد الرحمن اما محمد اما صالح اما فانو وجينا بعضوكم لنزوري يتكوني سبابو ياكمكمبوشا متوتو كما يله يتكوني سبابو ياكمفغانيشا متوتو يوله نا mambo ambayo kama ni mazuri na vile vile kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala naam anasema sheikh inakuwa mtoto akiitwa jina hizo nzuri inakuwa na athari kubwa zaidi inakuwa mara nyingi na athari kubwa zaidi kwa maisha yule mtoto kisha akasema waliposema Likuli kulli rajulin min ismihi kila mtu jina lake liko na sehemu katika maisha yake katika kila mtu jina lake liko na sehemu vile vile katika maisha yake mfano mtu akiitwa mjambazi yani watu wakaanza kuita mtoto mjambazi itakuwa ni athari katika maisha yake vile vile itakuwa na nasib katika maisha yake vile vile Wasaha ani nabi sallallahu alaihi wasallama na ikasihi kutoka kwa rasul Alaihi salatu wasalama aliposema inna ahabba asma'ikum ila Allah hakika jina ambazo kwamba jinazino ambazo kwamba zinapendeza sana mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala au zinampendeza Allah ni Abdullah na Abdul Rahman. Ni jinala Abdullah na jinala Abdul Rahman. Ndio jina ambazo kwamba Allah anazipenda zaidi. Wa min al-wa min al-munasibi an yubayyin al-walidu liwaladihi ma'na Naam ama kwa mzazi kum bainishia mtoto wake maana jina ya jina lake. Waweje kuni hapa hili ismahbuba lillahi azza wa jall kisha mueleze kwamba jina hili ni katika jina ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala nazipenda sana. Fa mathalan in kana ismuhu Abdullah mfano kama jina lake mtoto yule amepewa ni Abdullah basi mzazi yule ya amueleze anta 'abdullah wewe ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. الذي khalaqaka wa awjadaka ambaye kwamba Allah ni yule ambaye kwamba alikuumba na vile vile akakufanya upatikaniwe wa an'ama alayka bihadhihi an'am alkathira na vile vile akakunamesha na neema nyingi allati tastalzim mink an basi itakulazimu wewe mtoto ni Allah subhanahu wa ta'ala wa lahu na vile vile umti Allah Subhanahu wa ta'ala na nahmi hadha al namfano wa maneno haya namfano wa maneno haya kwa hivyo tumepata hapa hivi mtoto anafaa kupewa jina nzuri na tukasema kwamba jina inayo sehemu katika maisha ya mtoto endapo atapewa jina nzuri kisha akaelezwa maana ya jina hiyo basi atakuwa nafahamu mimi ni Abdullah mimi ni mja wa Allah na nafaka kumshukuru Allah na kumti Mi ni عبد الرحمن mimi ni mja wa Allah nafaku wabudu na shikamana na yale ambayo kwamba tunataka kushikamana nayo lakini leo hii tukizingatia kwa uzuri zaidi tutapata wengi katika sisi wamezembea katika hii rakiza, katika hii msingi utapata watu wamewapata watoto wakawaita matatizo wengine wakaita watoto wao shida wengine wakaita watoto wao taabu na wengine wakaita watoto wao mwashetani. Wengine wakaita watoto wao makaburi na kadhalik. Mpaka wengine wakafikia kuita watoto mashaka. Mashaka, yaani uko na mtoto nyumbani kisha unamuita mashaka njoo niletee kikome Mashaka maana yake ni taabu chungu nzima. Sasa ukimwita mtoto wako mashaka basi fahamu watakuwa na mashaka vile vile. Ukiita mtoto wako tabu atakupa tabu vile vile. Ukimwita mtoto wako shida atakupa shida vile vile. Ukimwita mtoto wako matatizo atakufanyia matatizo ambayo kwamba hautaamini macho yako. Kwa hiyo bora zaidi kwa sisi wa Uislamu tujikamane na msingi huu wa kuwachagulia watoto wetu majina mazuri ili jina zao iwe ni sababu ya waokuleleka kuleleka katika malezi ambayo kwamba ni Kiislamu, malezi ambayo kwamba ametufunza alaihi salatu wassalam na vile vile eh, Qur'ani ikakuja kutufunza Naam tutamalizia nukta hii ya mwisho. Aa, katika darasa hii yetu kisha insha Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akitujalia tena tutakuwa ni wenye kuendeleza sehemu ambayo tumeisimamia. Nukta ya nne ama msingi wa nne ambao kwamba mwenye kutaka kuwalea watoto wake katika malezi mazuri. Anasema Sheikh ni al-Adlu kisha akasema ni waadilifu yani maana yake waadilifu kuwatendee wadilifu wale watoto akasema sheikh inna min min alrakaz alazima fi tarbiyat alabna haqiqati misingi ambazo kama ni kubwa zaidi katika malezi ya watoto al-adl bainahum ni kuwafanyee uadilifu wale watoto walbu'd aniljuri walhaif waldhul na kujiweka mbali na kuwadhulumu wale watoto فان الاب اذا لم يعدل بين ابنائه اوجد بينهم العداوه والتحاسد والتباغض حقيقه مزازي وكيمه انضبوا حتى يتندئوا عدلوا بين اولادك بس اتسببش wale watoto wawe ni wenye kuchukiana wawe kufanyana wadui, wawe ni kufanyana uhasidi na wawe wenye kuwa na hasira yao واما ان حرص على العدل بينهم kana dalika min a'zami asbabi tawaddihim wa mahabbatihim wa birrihim lah amma yule mzazi akifanyia pupa akikimbilia katika kuwafanyia wadilifu baina ya wale watoto basi itakuwa ni sababu ya wale watoto kupendana baina yao itakuwa ni sababu ya wale watoto kumtendea vile vile wema mzazi kama yule kwa hiyo tumegundua kwamba endapo mzazi akifanya Vulm baina ya watoto basi kutakuwaepo unapurukushani hapo ndani ya nyumba watoto watakuwa wanafanyana uhasidi watoto watakuwa wanakasirikiana bali watakuwa wanachukiana tena chuki ya hali ya juu walakin endapo mzazi akifanya bidii na akatekeleza uadilifu baina ya watoto wake itakuwa ni sababu ya watoto kupendana na vile vile itakuwa ni sababu ya wale watoto kumtendea wema Vile vile mzazi kama yule waqadzaa fi sahihihi al-bukhari an-nu'man bin washid radhiyallahu anhu anna abahu nahalaahu ardan wa anna walidatuhu talabat min abeehi an yashhad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala dhalik imkuda katika hadith sahih katika bukhari kutoka kwa nu'man anasema sallallahu alayhi wa kuna siku katika masiku katika fulani kwamba hakika kuna baba alimkatia ama alimpatia mtoto kipande cha kisha mzazi wake wa kike akataka kutoka yule mzazi wa kiume amshuhudishe rasul allah alayhi salatu wasallam katika jambo ile kwa sababu ameshamkatia ardhi anataka kumpa mzazi wa kike akasema basi ungemuita rasul allah alayhi salatu wasallam aje ashuhudie jambo hili la kumpa ardhi mtoto wako falma ata rasul allah sallallahu alayhi wasallam qala la alipokuja rasul Alaihi alayhi salatu wasallam alimuuliza yule mwanamume yule baba اعطيت صائره ولدك مثل هذا جه وامطيه واتوتو wote mfano huu mfano hii ardhi uliompatia huyu faqala yule mwanamume akajibu kwa kusema la mimi simjawapatia wote bali nimempatia huyu peke الله faqala sallallahu alayhi wasallam kisha sallallahu alayhi wasallam akasema fattaqullaha wa'dilu baina awladikum mtani Allah subhanahu wa ta'ala muwafanyei uadilifu watoto wenu. Mcheni Allah Subhanahu wa Ta'ala na muwafanyei uadilifu baina na mfanye uadilifu baina watoto wenu. Kwa hivyo Rasul alayhi salatu wasalam alimpatia nasaha kwamba hafai kupatia mmoja kati ya watoto wake kisha akaoni mwenye kuwanyima watoto wengine. Tunajifundisha katika hadithi hii. Vile vile ukiwa nakuja na kitu fulani nyumbani na uko na watoto zaidi ya wawili basi fanya hala, hala ukimpatia huyu wa kwanza basi umpe huyu wa pili vile vile kama kile ili kukua na mahaba baina yao lakini endapo ukimpatia mmoja kitu kizuri kisha mwingine usimpatie itakuwa ni sababu ya huyu wa pili kumchukia huyu wa kwanza na sababu itakuwa ni wewe na vile vile itakuwa sababu ya huyu wa pili kukuchukia wewe na kukutendea wema kwa sababu ya kumfanyia huyu mazuri na huyu ukawa ni mwenye kumdhuluma wa fi riwale wa fi riwayatin nyingine riwayat wayengine katika hadithi la ashhadu ala jaurin Alaihi salatu wassalam alisema mimi huwa dhulma umaniita na amnje ni shuhudie kwamba unampatia mtoto wako na ardi kipande cha ardhi lakini kwa sababu haujapatia hao wengine sawia na huyu mtoto wa kwanza basi mimi huwashuhudie dhulma wa fi riwayah inda Muslim sallallahu alayhi wa sallam qala katika riwayah nyingine toka kwa Muslim hakika sallallahu alayhi wa sallam alisema kwa huyu mwanamume ayasurru an yakunu ilayka fil birri sawa jaa itakufurahisha kwa hao watoto wako wote wakikufanyia mema wakikufanyia wema hawa watoto wako wote utakuwa mwenye kuhisi furaha utakuwa ni mwenye kusikia raha قال akasema bala قال sallallahu alayhi wasallama akasema fala idhan basi usifanya hivyo usimpatie mmoja kipande cha ardhi kisha wengine wakawa nyuma ukatarajia kwamba watakufanyia wema kama unataka wote wakufanyia wema sawia, basi usifanya kitendo hiki ya kumpatia mmoja kisha ukawadhulumu hao wengine fahadha tahdhirun min alhayf wa aldhulm bain alawlad hii hadithi inatuhusia na kutuhadharisha kutokamana na kuwatendea watoto dhulma Wabayan lima yuwurithu mina aluquq wa adam na yanatubanishia kwamba endapo tukifanya dhulma itakuwa ni sababu ya sisi kutotiwa na kufanyiwa maovu na wale watoto endapo dhulma Watu wakishikamana nayo wa baina ya watoto, wakawafanyia dhulma wengine wako mazuri na wengine wanakosa, itakuwa ni sababu ya wale wazazi kufanyiwa mabaya na wale watoto, na vile vile itakuwa hakuna wema wowote watatendewa. Watataqatu wa tahajur baina Na vile vile itakuwa ni sababu ya kukatana na kuhamana baina ya madugu. Wale watoto watakuwa hawa, hawana undugu, watakatana, vile vile watahamana, watakuwa hawana umoja kwa sababu ya yule mzazi kuwatendea dhulma. Walakin mzazi akitendea watoto wake adl, uadilifu inakuwa ni sababu ya wale watoto kumfanyia wema. Na inakuwa ni vile vile sababu ya wale watoto kupendana baina yao kwa baina. Na vile vile inakuwa ni sababu ya watoto kuleleka katika malezi ambayo kwamba ni mazuri. Inakuwa ni sababu ya watoto kulelewa katika malezi ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana ridhia kwa mata cha tunamumba Allah subhanahu wa ta'ala tujalia min alladhina yastami'una alqaula fa tabi'una ahsana subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu